Протягнув Хмельницький «А ви ж який бариш маєте?» «Та всяк буває!» Обізвався Грицько Шпак «Мабуть, цього разу Паля буде» «За що, пане?» Зблід Шпак «Ми ж рибалки, ми ж...» «Досить!» Гнівно блиснув карими очима Гетьман «Погралися в піжмурки І досить!» «А тепер до діла!» «Я Хмельницький. Де Барабаш?» «Даруй, батько», – почухав за вухом Степан Гуць. «Не пізнали тебе. Ну ж реєстровці і сотні топиги. «Отак От би і зразу», – пом'якшов Хмельницький. «Наказно нам повідомити Потоцького. От ми виконуємо волю старшого нашого Івана Барабаша». «А коли правду сказати...» то ми тільки чекаємо на годи, щоб дременути знову. «Тільки дременути?» На що гетьмана з'явили з червоні плями. «Так це для того я посилав вас у черкаси». «Ні, батьку, закліпав родиневі ями гуць, ми ж одні хочемо дременути. Разом з тупигою збираються відокремитись чотирисотні. Та і це ще не все». Гадаю, і Парияславці не забаряться за нами п'ятими накивати. «А хто ж там у них із сотників?» – поцікавився Богдан. «Не знаю, батько. Всіх, – почервонів гуть. Одного тільки й помітив. Філоном його звати. Джалалій, може?» – заяснів Хмельницький. «А вже ж він кремезний такий, вусатий з родимкою на щеці, коли барабаш тут буде». «Надвечір, батько, сотня тупиє попереду, вона раніше пристане, місце для ночівлі вибере, почне рів копати». «Ну що ж, спасибі, хлопці», – закінчив розмову Гетьман і пішов до намету, де його вже чекали Бурляй і Токайчук. Біля входу до намету стояв якийсь стрункий середнього зросту козак у білому жупані, підперезаний червоним поясом. Висока смушова шапка була збита на потилицю. Козак весело посміхався, підкручуючи невеличкі вусики. Темнокарі очі задоволено сяяли. На присмаглий щука горів рум'янець. Богдан зупинився, примружив очі. — Чи не привиділось мені? — промовив у голос. — Чи справді я бачу перед собою Івана Богуна, а? «Уклін тобі, батьку, від тихого дону козацтва, що прибуло звідтам!» Уклонився козак, скинувши шапку. Хмельницький обняв богуна, тричі поцілував. «Коли ж це ти прибув?» – запитав його. «Сьогодні вранці, батько, цілий полк привів. Сот шість наших козаків, тих, що в тридцять восьмому рідний край покинули, а то усе донці. Славні хлопці!» «Он там, за горбком зупинилися. Так ти їх сюди привів? Коли почули, що ти тільки з тисячою проти трьох тисяч вирушив, до свого атамана Івана тополі кинулися, веди еди нас атамана на підмогу запорожцям, Завжди одні одних виручали, а тут, склавши руки, сидіти А може нашим братам там не переливки? Може, придуга яка? От ми й привели їх. Нічого не завалять. «А у тебе ж справа як? Усе гаразд?» «Та ж ніби. Топига тут. Отже черкасьці не підведуть. Та й переяславці джалалі з ними». То кайчук, який, почувши голос Богдана, вийшов з намету разом з Бурляєм, перехрестився. «Дай Боже, щоб ніяких несподіванок не трапилось стільки». «На Бога надійсь, зауважив Богдан, – «а свій розум май». Сотники здивовано дивились на Богуна. «От тобі і без несподіванок, – не вірив своїм очам Токайчук. – Де це ти взявся, Іване? – То де ж, там де й усі, а сюди з дону прибув. Бурляй, Токайчук, кинулись до нього чоломкатись. «Ну, друзі, порадимо, що і як будемо діяти, коли наблизяться човни, – запропонував Хмельницький, коли сотники випустили з обіймів богуна. — Я так думаю, батько, — сказав Бурляй, — сотні топиги стрінуть його ж посланці, Гуць і Шпак, і розкажуть йому, що і як. Тоді ти їм слово скажеш. А як прибуде все військо, вийшлимо до них посланців і скажемо, — ви оточені, панове, складайте зброю. — А може спочатку спробуємо поговорити з ними? — запропонував Бугун. Козаки топиві, приміром, могли б зажадати, щоб скликати раду. Звісно, так ліпше буде. Ультиматум завжди встигнемо їм висловити. Спочатку таки варто погомоніти якийсь час з простими козаками. Згодився Хмельницький, мимохідь глянув праворуч і запитав богуна. А то, Іване, теж твої? Богун повернувся до Дніпра, приклав руку до лоба. Ні, то хтось інший. Якась підмога спішить, чи що? Невдовзі два човни, виповнені строкатим людом, утнули на в берег. Дозорці підскочили до них. За хвилину вони разом з одним із прибульців стояли перед Хмельницьким. Незнайомець уклонився, привітався. Це був Кремезний, русявий чолов'яга, років 35, з голубими очима, довгастим лицем і роздвоєною нижньою губою. З-під дірявого каптана, підперезаного куском заложеної мотузки, виднілися голі груди. Голову прикривала ганчірка, жалюгідна подоба чалми. Батьку, звернувся він до Хмельницького, – «дозволь слово мовити». «Говори, говори, чоловіче!» Усміхнувся Гетьман, пильно розглядаючи прибулого. «Я Іван Калугін, або ще Іван Заяча Губа. Калугін тому, що під Калугою на світ появився. А Заяча Губа через те, що як бачите люди добрі, – звернувся він до всіх присутніх.